Můžete, panu, ještě jednou projet s námi, čitá stity, protože od těch sedm náhru jsem to nechytil. Dobrý. První. Samstá Pajaty. Položení mysli na objekt, meditační objekt. Jo? Pak sam Pajaty. Kontinuji ta mysli na meditační objekt pak a pajaty že si meditující hned všímá když objekt opustí a tomu říkají komentáře jako eh, záplatovat kalhody jo? Mm. <laughs> že dáš záplatu na, to, na tu mezeru jo? čili ta pozornost se mění už se stává ne násilná, ale je tam už tam dělost. Hmm. No a pak upa stápa, ty Upa znamená neopustíš nikdy blízkost toho objektu. Jo? Přestože máš myšlenky, přestože máš různé pocitky, ty zůstáváš u toho objektu, u dechu. Jo? Ty už ho neopouštíš. Je na pozadí třeba, ale napouští. No, takže ale ta jasnost objektu se ještě může ztrátit. Hm? No a pak damajaty je, že podmaníš si tu nejasnost objektu hm? a zůstáváš ve stavu utišení, protože ta koncentrace a uvědomění je ver. V správném rozložení. Proto mi se, se utěší a můžeš zůstat v meditaci dlouhou dobu a tolerovat různé nepříjemné pocity, protože jsou v pozadí. A pak paša Majaty, to je sedmý stupeň. Když se dostaneš do toho šestého stupně, tak i se stane prostě, že ty vyšší stupně přijdou, ale zase zmizej. Máš solidní bázi na, na šamatu a jo? <kly> Jestliže pracuješ podle vysudy no tak se objeví ten projasnění toho obrazu, hm? no, co je, že je dáno projasnění mysli, nebo koncentraci. Hm? No, když je pojasnění toho obrazu, tak ho můžeš na něj položit mysl, mysl se s ním může spojit a to je pak samadhi. Hm? No a pak ty, že na tom objektu hm, máš, ne, nepoužíváš příliš mnoho úsilí a příliš málo úsilí, takže to úsilí je vyrovnané. Hm? Čili mysl si může usetnout na ten objekt, no a pak ekotika, jednoborovo mysli. Když je jednoborovo mysli, no tak mysl už nevybrují. A když mysl nevybruje a zůstane v té jednoborovosti, no tak se je samadý. To znamená správné položení na objekt, tak ty se s ním můžeš buď spojit, nebo když a ty praktikuješ eh, zeno, Zen nebo Zokčen, hm? tak ty můžeš se odpojit od tý myslí hm? a splinout s tím odpojením. Jo? A ten stav tý jasnosti a uvolnění lehkosti, ten stav ty. Jasný mysli, uholnění a lehkosti. To je prašraddy, se to jmenuje. Prašraddy, to je Opak, daustulian. Daustulian znamená hrobost. A hrobost počitku těla je spojená s hrobostí počítku mysli, protože počitek je vlastně to, co spojuje mysl a tělo. Takže to je jako most mezi myslí a tělem je počítek. Když je počítek dechu jemný, mysl se tež zjemní. Když počítek dechu je hrubý, tak mysl se nezjemná. No a proto dalštule a hrubost hm? prašraddy je jemnost. Až se staneme arhatem nebo realizovaným to, tak ta prašraddy už nás neopouští. No, to je mistrovství v meditaci. Hm? A je nějaká technika, jak prodloužit tu dobu trvání? To Čeho? okamžiku, když přijde, ten stav tý jasnosti, a lehkosti, uvolnění? No tak to je daný praxi, že? A pochopením, to trvá nějakou dobu, pochopením, to je jako, Asi Maga to krásně vysvětluje, jo? Když se učíš mikostřelbu, tak se může stát sporadicky, že se trefíš do prostředka. No ale protože jsi neuvědomil, jak si napěl tětivu, jak si ohnul ruk, jak si použil ramena, jak, jakou sílu si použil, no tak po druhý, už se to ani se to letí někam nad tém. <laughs> no ale když si přesně uvědomíš, jo, jak hmm. Jakou sílu se vynaložil, jak se zaostřil, hm? jak si ohnul luk, jak si napíjal tětivu, nepříliš moc, nepříliš málo, tak pokaždý pang, pang, jako Arjuna. Hm? Hm? V Mahabharatě je krásný příběh. Hm? švatama hm, byl syn Drona acharya, který učil jak Kauravi, tak i Pandavi, prince. Hm. Ten vlastně byl učitel hm, všech těch obou rodů, který pak vzájemně válčili. Hm. No a Ašvatama, protože byl jeho syn, Drona Čária, taky byl neobyčejně nadaný, no ale ne tak nadaný jako Arjuna. No a teď Drona Čária se stále věnoval tomu Arjunovi a ten Ašvatama, jeho syn, samozřejmě se měl nelibost a byl žádlivý. No a aby ho jako dron Čária, aby ho poučil, hm? proč se tolik věnuje Ardžinovi, tak eh, on byl neobyčejně moudrý, chytrý člověk. Hm? No tak řekl dobrý, všichni princové dohromady, to byla pěkná parta. A Uděláme soutěž. Hm? Tak dobrý, uděláme soutěž. Pověste kohouta. Hm? V Indii se učili lukotřehu, že pověsili kohouta na větev. Hm? No a střílejte do toho kohouta. No a tak, když první princ střišel, tak napěl dětinu, luk a řekl droná já mu řekl, nestřílej, jenom mě řekni, co vidíš, to stačí. A on mu řekl, ah, já vidím tam strom, tam je nějaký kohout, a teď se snažím zaostřit, na dobrý, to je v porádku, další, <laughs> co vidíš. No, já vidím tu větev na, ně, na ní vidím toho kohouta, další, další. Tak každý povídá, co vidí. Hm? Pak ty lepší jenom říkali, já vidím jenom kohouta. Hm? Přišel Ashwatama, ale já vidím hlavu toho kohouta, přišel Arčuna a já vidím zornici v oku toho kohouta. <laughs> hm? No a na čáve a řekl svým synu, no, tak vidíš. Vidíš sám. No ten tam Valtama pak udělal pěknou pasek kvůli své žárlivosti a nelibosti. No ale to už je jiný příběh. No a tak to je důležitost té koncentrace. Jednoborovost. Když je jednoborovost, tak se mysl se nehne. Když se mysl se nehne a se nehne, stane se to zvykem, no tak jsme někde jinde. byly další otázka to že ten dech je To není dech nepravidelný, to je mysl nepravidelný. Až mysl nebude nepravidelný, tak dech taky nemůže nepravidelný. Hm? My, kde má dech podle budistické filozofie, kde má zdroj? To je forma vytvořená myslí. Stejně tak jako gesto je forma vytvořená myslí. Pokud nemáme mysl, tak my rokou nepohneme. Hm? Mluva je též forma vytvořená myslí. Hm? Stejně tak jako ne. A proto to, jak používáme mysl, se může zrcadlit na dechu tež. Hm? Proto musíme se snažit pochopit mysl. Hm? Když běhá hladně, tak běh toho dechu bude taky hladný. No a tak se učíme Někdy to delí, někdy to delu, no ale nakonec to přijde. Hm? Musíme mít výjelou v to, co děláme, a určitě to přijde, dříve nebo později. Hm? Proto ten dech je tak příznivý k meditaci, protože vlastně zrcadlí to, jak používáme tělo a vědomí. Takže vám teď tímto říkáte, že když někdy dojde třeba k větší mezi dechu, po výděchu a najednou pozoruju třeba hlubší nádech, protože těma má potřebu se na no, nadechnout trochu hloubě, tak je to dáno stáno nepravidelnost, nepravedlnostní směstí? No nemyslím si, že je to tak lehký dojít k samády. Samozřejmě používáme buď... <těk> Přílišný úsilí nebo příliš málo úsilí, tak jsou tam nepravidelnosti. A my si jich všímáme, no a to je tež naše uvědomělost. No a jak se z toho dostaneme? Právě to uvědomělostí. To je, co jsem říkal. Vím, že náš dech vlastně zrcadlí to, jak používáme mysl a tělo. Všichni máme jisté zvyky v dnešní společnosti. Většina z nás má zvyk stresu, zvyk. No, já chci, aby to okamžitě přišlo do úplného nohy. To no, nemůže. Tím, že si to uvědomujeme, tím se zlepšujeme, zlepšujeme, zlepšujeme a nakonec to jednou přijde. A obzvláště, když používáš ten jemný dech, to je jemný objekt, mysl na něj není zvyklá, no a také to je Obtížené, že jo, No, Vidíme to stejně? To mám na <laughs> <laughs> Další otázka? Já jsem si všimla, je to podobná otázka, když e, přechod z toho hrubého dechu na ten jemný, někdy se mi to stane jako taky přechodně, takový je to neúčastaný. A potom se mi právě stává, že i ta jemnost se z toho jakoby, vytrácí. Že jsem sřimila, že když ten přechod udělám jakoby, jemněji, že opravdu do toho hrubého dechu, a dávám pozor na každou část toho přechodu do toho jemného, že, že potom je celý to spočívání v tom jimním dechu takový klidný. Protože to se mi taky toho, že pak najednou jsem cítila, že ten zkrácený dech je takový překodný, až třeba najednou cítím, že se opravdu musím nadechnout. Když se jako vrátím k tomu grubému dechu, je to možný, že ty přechody musí být Jasně nejklinnoujší? Jasně, to je jasně v tom textu popsané, Musíme si být vědomí celý ty... Periody začátku dechu, do konce dechu, no, mezi dech, potom všeho se musíme být vědomí. A potom ty, ty mezery mezi tím, ty prázdnoty, no to nějakou dobu trvá. No. Člověk no, chce spěchat kam. <laughs> kdo chce zpěchat. To je třeba si uvědomit. Máte, mohl bych se zeptat, když no, rozují s lechem a no, je, jak se mi tam příjemný jaké příjemné vize. A já se na těch příjemných vizích vlastně vyvezu do toho jedného nechce. Je to překážka té meditace, pokud se mi na pravou jeho obrazy, já se je jako nevím, že tam prostě nějaký mít. Když Když u dechu, tak to je v pořádku. Ale jakmile Dech je třeba klidnější, klidnější a, a ta vize jako jako tam zájmu. Nesm, nesmíš ztratit dech, tak je to v pořádku. Ale jakmile kvůli těm vizím ztratíš dech, no tak z z jemných, krásných vizí můžou být taky dňábelský vizí. Co se všechno mysl nevytvoří, to, to by se zdivil. To já právě Ale <laughs> co saty potom? tam saty, jsou tam televize? Co? Je tam saty, jsou tam ty vize potom. Jako? Jo, proč ne? To že, že to jsou zvyky, že No ale až budeš hrahat, tak to bude zase jiný. No ale když se učíš, tak nemůžeš očekávat, že mysl zůstane prázdná. Vždycky se tam něco nalepí. No ale když to pozoruješ a se s tou jasností a uvolněností, no tak to je v pořádku. Nedělat si iluze, mohli se tam vždycky něco hlepí. A když se tomu bráníš, no tak to je silou ten... No nemůžeš na to Jedině to uvědomělství a pochopení. A když to máš vyčistění, tak pak přijdou už jedině ty dobrý vize. Ty špatný vize, dňabelsky, už pak nechodějí. To, to ego to je jako sen, když to máme vyčistěné, to je dobrý sen, když to nemáme vyčistěné, tak to je špatný sen, to je přesně vysvětlené v písmu, vymánavatou, to jsou ty boží vize, pétavatu, to, to, to je část, tripy taky. taky. Prostudují to. To je opravdu zajímavé, ty příběhy, že jeden bohatý obchodník, má všecko, přebývá v blahobytu, ale furt má špatný sny. A ten otrok, co, co je tam, ho obsluhuje, ten, ten spí na zemi, nic, je v hadrech a furt se usmívá <laughs> a vidí jenom ty vymána, ty božský je, vozy, jak v, v noci. Ten zase vidí jenom pekelný výrazy. No a tak to je. To vidíš nejlíp taky lidi, co berou LSD a tak dále. Někteří mají božský vize, někteří mají pekerní vize. Ty božský vize se budou v pekelný vize. Ale když to mají vyčistěné, tak ty pekelný vize tam nebudou. Je to tak? Ну <laughs> так no, Můžeme začít s meditací? Já si otázku, že tu nemám, mate, tak ještě jednou. Ještě jednu, kdybyste pověděl nejmitá, ten znak objektu. Když jste o tom jako o obraze, tak vznikal jako dojem, že to je viditelný zrakem. Hmm. Ale to je. Jak to je teda? Tak, v yogačáře se tomu říká prati bimba. Bimba je obraz, praty je reflektivní, což může být pro studenty teravády, to může být zdvoj pomatení, protože ta prati bimba, to je, když medituješ na dech, to je objekt toho prohloubení, ať už to opačára samády nebo první diány do čtvrtý diány. Ty, co vidíš, to je ta pratibýba, ten reflektivní obraz. No ale z hlediska yogačáry všecko, co se objeví v mysli, je vlastně reflektivní obraz. I teďko tady Tomáš Sivok je pro mě reflektivní obraz. Protože já, když se na tebe koukám, tak nevidím ty barvy, ale vidím Tomáše Sivoka. To už je můj obraz v mysli. Že? A my tak reagujeme na věc. My nevidíme ten, to, co vidí vizuální vědomí, to je ta zelená barva. Ale my už nevidíme zelenou barvu, my vidíme strom. To je ten obraz ve vědomí. Všechno je vlastně obraz ve vědomí. Tak jaký obraz? Ten reflektivní obraz. Z čeho? Z těch semen minulých zkušeností, které nám dávají buď takový obrazy nebo onaký obrazy. No proto každý žije v takový nebo onaký skutečnosti. No to je výborná pomůcka v meditaci. Ta yoga čára je snad... Co se týče meditace, to je to nejlepší, co, systém, co buddhismus má. No ale je to taky jen systém. Po každý ten obraz může být jiný. I nemusí. Ním, nemusí, ale může. může. být. No samozřejmě, bude jiný, ale když máš koncentrovanou mysl, tak zůstaneš u stejného obrazu. Na to je meditace, si Při příští meditaci by měl přijít ten samý obraz, nebo může přicházet přibližně stejný? No, jestli máš samády, tak přijde vždycky ten obraz, který ti umožní samády. Teď se praktikuješ nadechu, no tak ten obraz je ustálý a bude ten samý obraz. No, pak jedině tak se s ním můžeš spojit. Pokud to bude jiný obraz, tak se s ním nespojí. No to je to prohloubení. V tom zanikne pak ten rozdíl, to je pak mentální tělo, ten obraz. To fyzické tělo jde úplně do pozadí. No a v Diáně, proč je ten výcvik v Diáně tak důležité, Protože pak se nacházíš v mentálním těle. A to nacházení v mentálním těle je jiné, než se nacházet v fyzickém těle. Vidíme to jasně? Jasně, ale stejně. Konkrétně, <laughs> majakája. Co je Diána? Zkušenost s manou majakája. Velice důležitá. Když nemáš Diána, tak jak se naučíš lítat, nebo jak se naučíš dělat kousky, co ježíš, chodit po vodě a tak dále, tím fyzickým tělem to nedokáže. Proto to mistrovství v vede k různým zajímavým kouskům. To je to mentální tělo. Můžeš se změnit z jedné z formy na mnoho formy. Můžeš změnit formu mentálním tělem, ne tím fyzickým tělem. Když že v tak se zjevil žákům v mentálním tělem. Hm? To Já jsem se trochu stvartil mm. <laughs> protože jste říkal, že nemusí, nebo ne všechny. Mm. Tradice podporují to, že ty diány budou podstupovat. Postupovat. Podstupovat, jakože do nich nemusí. No to je taky... Víceméně vstoupit, ale... Ale nedělej to samáš. komplikovaný, to je, můžeš se cvičit v těch stupních, anebo nemusíš. No co? Já nevím, jak vypadaj, tak je těžko, Vím, v čem se cvičím, nebo kam nalézá moje mysli, je neprve... to představa, nebo... No, no zatím Dianu. nemáš Dianu, kdybych měl Dianu, no tak je to úplně něco jiného. Pak můžeš vidět ten objekt Diany na základu vědomí. No a ten základ vědomí nemůžeš vidět, protože Dianu nemáš. Tak no to je <laughs> No, tak to je prostě to je věda, ne? meditace. Právě proto, že tady ta civilizace tu vědu neuznává, no tak k ní nemá úctu. No, ale to trvá let a letoucí, než člověk tu vědu se naučí. Když bante, máme různé mysli, tak ta limita třeba toho dechu tak je podobná, ale různá u různých lidí? No samozřejmě. Když se mění vnímání, tak se mění limita. Tak se mění barva ty limity. Může být chvilku červená, chvilku modrá. No ale pak, když je to ustálý mysl, no tak pak Jsi už bán. se ta barva nemění. Když se mění vnímání, tak se mění ten image, jo, ten obraz. Co je vnímání? Uchycení obrazu. Mm -hmm. To je i vysvětleno, aby dar mě A zelená ne? Může být zelená, proč ne? ne to já jsem slyšel, že zelená dobrý. <laughs> Kdo soudí dobrý nebo špatný? Jarda Hudrlík říká. Kdo? Jarda Hudrlík říká. To já nevím, kde to se brálo. Ale má kde <laughs> Tak já nevím, co slyšel. <laughs> to je ale o kasínách. To je o kasínách, ano. No tak Jsme to spadne. je úplně něco jiného. To <laughs> si popletu Kasíny je úplně jiný trený. Zelená kasína nemůže existovat, protože zelená je směs barev. A ta může, kasína může existovat, kasína barvy jenom na těch základních barvách. I když se snažíš jakkoliv na takovýhle barvě, tak se do prohloubení nedostaneš. Hnědá barva nebo zelená barva, protože to je směs barev. Takže máš základní barvy, bílá, červená žuta a něco mezi černou a modrou. Jo? Černá modráde, na ostatní nejdou. Můžeš se koukat, třeba na tudle tu barvu, já nevím, 20 let, ale neprohloubiš se v ní. To je kódování mysli. To kodování mysli je neskutečně zajímavá věc. Naše mysle je kódovaná, ale my si toho